Нам добре відомі два партнери, які провели більшу частину свого життя на Уолл-стріт, розпоряджаючись не лише своїми грошима, а й фінансами інших людей. Тяжкий досвід навчив їх, що краще бути обережним і обачним, ніж намагатися заробити всі гроші світу. Вони розробили досить унікальний підхід до здійснення операції з цінними паперами, який поєднував можливість отримати хороший прибуток із придбанням справді вартісних цінних паперів. Вони уникали тих цінних паперів, які здавалися переоціненими і були готові до швидкого продажу тих, що на їхню думку через зростання цін втратили свою привабливість. Їхній інвестиційний портфель завжди був добре диверсифікований, він охоплював понад сотню різних цінних паперів. Тому їм вдавалося добре вести бізнес упродовж багатьох років, гідно переживаючи всі злети і падіння фондового ринку. Інвестиційний портфель у середньому забезпечував їм 20% дохідності на рік від кількох мільйонів доларів, які вони взяли у своє управління, і їхні клієнти були дуже задоволені результатами. Партнери, про яких так скромно згадує Грем, це Джером Ньюман і сам Бенджамін Грем. У рік, коли вийшло друком перше видання цієї книги, до партнерів надійшла пропозиція викупити половину акцій однієї компанії, що розвивалася швидкими темпами. З деяких причин аналітики з Wall Street не виявили особливого інтересу до цієї галузі, і від цієї угоди відмовились кілька великих інвестиційних компаній. Проте партнери були вражені можливостями компанії. Вирішальним фактором для них стало те, що ціна була помірно порівняна з рівнем поточного прибутку і вартістю активів. Партнери одразу зважились на покупку, яка обійшлася їм приблизно в одну п'яту вартості їхнього інвестиційного фонду. Вони заглибились у цей бізнес, який невдовзі став процвітати. Грем розповідає про компанію Government Employees Insurance Co., або, скорочено, Geico, 50% акцій, якої він з Ньюманом викупив у 1948 році. Приблизно в цей самий час Грем закінчив розумного інвестора. 712,5 тисяч доларів, які Грем і Ньюман вклали в Гейко, становили на той час приблизно 25% їхнього інвестиційного фонду. Упродовж багатьох років Грем був членом ради директорів компанії Гейко – за дивного збігу обставин, найкращий учень Грема Уоррен Баффетт зробив величезну ставку на Гейко в 1976 році, коли велика страхова компанія опинилась на межі банкрутства. Ця інвестиція також стала одним із найкращих рішень Баффета. Насправді, справи пішли так добре, що курс акцій зріс у понад 200 разів, порівняно з тією ціною, яку сплатили партнери. Зростання ціни акцій набагато перевищило фактичне зростання прибутку, і майже із самого початку катерування здавалося надто високим з погляду інвестиційних стандартів, яких дотримувались партнери. Вони вважали компанію чимось на зразок сімейного бізнесу, тому продовжували володіти значною долею акцій, незважаючи на спекулятивно високе зростання курсу. Багато хто з учасників інвестиційного фонду дотримувався такого самого підходу. У результаті, володіючи акціями однієї цієї компанії, а також створених у подальшому філі, вони стали мільйонерами. Через юридичні формальності Грему і відповідно до рекомендацій Комісії США цінних паперів і фондових бірж, довелося розподілити свій пакет акцій Гейко серед акціонерів фонду. Інвестор, який володів 100 акціями корпорації Грема Ньюмана на початку 1948 року загальною вартістю 11 413 доларів, і який згодом взяв участь у розподілі акцій Гейко у 1972 році, став власником 1 мільйона 660 тисяч доларів. Створеними в подальшому філіями GEICO стали корпорація Government Employees Financial Corp і компанія Criterion Insurance Co. За іронією долі, сукупний прибуток від ухвалення цього єдиноправильного інвестиційного рішення набагато перевищив сумарний прибуток від усіх інших операцій фонду, які мали місце 20 років тому в окремих сферах бізнесу, для чого доводилось проводити глибокі дослідження, багато розмірковувати і ухвалювати безліч індивідуальних рішень. Який урок з цієї історії може взяти розумний інвестор? Очевидно, що існує кілька різних способів заробити і зберегти гроші на Wall Street. Ще один, не такий очевидний, полягає в тому, що щасливий випадок або дуже вдале рішення, та чи можна розглядати ці поняття окремо, можуть допомогти розбагатіти навіть швидше, ніж наполеглива праця і численні спроби впродовж усього життя. Варто визнати, що угода майже провалилась, оскільки партнерам потрібні були гарантії того, що ціна придбання буде на 100% покрита вартістю активів. Відповідно до бухгалтерських документів з'ясувалося, що майбутні понад 300 мільйонів доларів ринкового прибутку коштують близько 50 тисяч доларів. За іронією долі, вони отримали те, на чому наполягали. Але в основі будь-якої удачі чи правильного рішення лежить міцний підмурок. Досвід, знання і дисципліна. Потрібно бути достатньо організованим і кваліфікованим, щоб такі можливості постукали саме у ваші двері. А скористатися ними дозволяють гроші, здоровий глуст і сміливість. Звичайно, ми не можемо обіцяти, що подібний надзвичайний досвід матимуть усі розумні інвестори, які протягом багатьох років поводяться розважливо і не втрачають пильності. Ми не закликаємо наслідувати девіз Джорджа Раскоба «Кожен може стати багатим», який ми критикували на початку цієї книжки. Але на фінансовій сцені існує безліч можливостей, і на арені цього цирку розумний та активний інвестор може не лише одержати задоволення, а й заробити гроші. На гарантовано. Коментар до постскриптуму Успіх інвестора полягає не в униканні ризику а в умінні ним управляти. На перший погляд, інвестування криму 25% активів його фонду в акції однієї компанії може видатись необачним вчинком, адже він ризикував грошима своїх інвесторів. Але після того, як ми побачили, що він ретельно проаналізував ситуацію і дійшов висновку, що йому вдасться продати пакет акцій компанії Gecko щонайменше за ту саму суму, яку він за них заплатив, стало зрозуміло, що насправді це був незначний фінансовий ризик. Але він потребував великої мужності, щоб узяти на себе психологічний ризик, зробивши ставку на акції маловідомої компанії. Ця історія з життя Грема влучно нагадує про те, що ті з нас, хто не такий розумний, як він, повинні завжди диверсифікувати інвестиції, щоб захиститися від ризику збитків від вкладання надто великої суми в акції однієї компанії. Якщо сам Грем визнає, що з компанією Гейко йому надто сильно пощастило, це свідчить про те, що більшості з інвесторів навряд чи колись вдасться знайти таку можливість. Тож, щоб не перетворювати інвестування в азартну гру, необхідно диверсифікувати інвестиції. Розгорнувши сьогодні газету, ми... Розгорнувши сьогодні газету бачимо заголовки про страшні факти і невирішені ризики – Крах бичачого ринку 1990-х років, економічна рецесія, корпоративне шахрайство, терористичні акти і війна. Інвесторам не подобається невизначеність. Запевняють ринкові стратеги з екраном телевізорів і зі сторінок газет. Насправді вона їм завжди не подобалась. Та попри це, це головна і незмінна реалія у світі інвестицій. Вона існувала завжди і так буде і надалі. За своєю суттю, невизначеність і інвестування – це майже синоніми. У сучасному світі ще нікому не вдавалося визначити найвдаліший час для придбання акцій. Щоб бути інвестором, потрібно вірити, що завтра буде краще. Як один із найосвідченіших інвесторів, Грем дуже любив Гомерову Одіссею, поезію Альфреда Теннісона і Данте. В останні роки життя він любив перечитувати сцену «Пекла» з божественної комедії Данте, коли Уліс описує, як він надихав команду свого корабля плисти на захід у невідомі води, які починалися за герулесовими стовпами. «О, браття, – мовив я, – пройшли вже ви крізь сотні тисяч лих на захід дальній, недовгий строк потратьте життєвий» що вам лишився на відповідальні ще дальші подорожі в світ сумний, щоб вслід за сонцем землі зріть почальні. Тож пригадайте, ви чиї сини, бо ви народжені не животіте, а знання і честь нести у світ ясний. Недовга ця промова знаменитий в моїх супутниках лишила слід, і вже не знав я, як їх зупинити». Кормою повернули ми на схід, зробили на нашалений лед в просторі. Із весел крила й брали вліво хід. Данте Аліґєрі. Пекло. Пісня 26. Рядки 112-126. Цитата за виданням. Данте Алігєрі, Божественна комедія. Переклад є Труб'язка. Дніпро. 1976 рік. Інвестування – це також пригода, фінансове майбутнє якої не звідане. З Гремом у ролі провідника ваша подорож у світ інвестицій буде захопливою, але безпечною і надійною. Ви до кінця прослухали книгу «Розумний інвестор» Бенджаміна Грема. Я сподіваюся, що ці знання будуть вам у нагоді під час вашої інвестиційної діяльності. Запис цієї книги був дуже цікавим, але не швидким процесом, який зайняв цілих 8 місяців. Якщо вам сподобалася аудіокнига, прошу вас залишити будь-який коментар, поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе у розвитку каналу BookBeats українського ютубу та буде мотивувати нас продовжувати працювати. Дякуємо, що насолоджуєтесь аудіокнигами разом з нами. До нових зустрічей! Yeah. <laughs>